27. Több mint 300 ágyú, egy órás, fehér-kék-piros sortűze 1944. január 27-én a ragyogó szikrázó csóvák egész Leningrádot bevilágították, orosz színek tükröződtek a Szent Izsák arany kupoláin és a Téli Palota 2000 ablakán. Véget ért az ostrom. Szonyaházának tetején álltam, rossz ukrán bort ittam vele, meg tucatnyi barátunkkal, kocintottunk Govorov és Mereckov egészségére is, ez a két tábornok tört át a német vonalakon. Én akkor már egy éve a hadseregben szolgáltam. Fejjebb valóim mérlegre tettek, úgy döntöttek, nem vagyok katonának való, és a vörös csillaghoz, a lapjához rendeltek. Abban az első évben az volt a feladatom, hogy segítsem a tapasztalt újságírók csapatát, akik a frontot járva Anekdótákat és idézeteket gyűjtöttek be a különféle egységektől. Volt puskám, de sohasem használtam. A hiányzó félújam csak akkor zavart, ha gépeltem. Aztán előléptettek, és már magam is küldhettem riportokat a Vörös Csilla kivatalába, ahol egy szerkesztő, akit sohasem láttam, erőteljes hazafias szövegekké dolgozta át az öngeményeimet. Apám mélységesen utálta volna az egészet. Aznap este, amikor véget ért az ostrom, fent a háztetején, miután jó sok bort benyakaltunk, és reketre ordítoztuk magunkat, szájon csókoltam szonyát. Több volt ez a barátinál, de kevesebb az erotikusnál. Amikor szétváltunk és mosolygással lepleztük zavarunkat, tudtam, hogy mindketten koljára gondolunk. Azt hiszem, örült volna neki, hogy szép lányjal csókolózom. Ötleteket adott volna a még jobb technikához, több határozottságot követelt volna, mégis mindketten őr gondoltunk, és többé sohasem csókolóztunk. Néhány nappal azután, hogy az ezredes tojásaival visszatértem Pityerbe, megtudtam, hogy a Kirov csak órákkal a bombák becsapódását követően omlott össze. A legtöbb lakó életben maradt, köztük Vera Oszipovna és az Antokolszki ikrek is. Utóbb mindhármukkal találkoztam, de az a tél minnyájunkat megváltoztatott, nem volt sok mondani valónk egymás számára. Reméltem, hogy Vera némi bűntudatot érez majd, amiért hátra sem nézve szaladt el, miután megmentettem az életét a kapunál, de szóba sem hozta a dolgot, úgyhogy én sem tértem ki rá. Akkorra már helyet kapott a megfogyatkozott városi zenekarban, és ezt a helyet harminc éven át megtartotta. Az ikrek derekasan harcoltak csújkov tábornok 8. gárda hadseregében, és egészen Berlinig eljutottak. Van egy híres fénykép az egyikükről, amint felírja a nevét a rejzták falára, de nem tudtam megállapítani, hogy Oleget vagy Grisát ábrázolja-. -e. A negyedik emeleti kirov gyerekek közül úgy látszik, én vagyok a legkevésbé tehetséges. 1945 nyarán két másik fiatal újságíróval, egy nagy lakásban éltünk a moszkvai pályaudvar mellett. Az evakuáltak, köztük anyám és hugom már visszatértek Pityerbe, a város mégis sokkal kevésbé volt zsúfolt, mint a háború előtt. Az emberek azt mondogatták, a néva víze még mindig hulla ízű. A gyerekek megint táskájukat lóbálva szaladtak haza az iskolából. A Nevsky prospekten újra kinyitottak az éttermek és a boltok, bár szinte senkinek sem volt pénze. Állami ünnepeken felalás étáltunk, néztük az új táblaüveg kirakatokban a marcipán süteményeket, a karórákat, a bőrkesztyüket. Azok, akik átélték az ostromot, megszokásból még mindig a déli járdán mentek, pedig már majdnem két éve nem potyogtak a gránátok. Egy hűvös augusztusi estén, amikor az északi szél fenyőtűk illatát hozta Finnország felől, egyedül üldögéltem a konyha és egy Jack London kisregényt olvastam. Lakótársaim valami új színdarabot néztek meg a puskinban, engem is hívtak, de én egyetlen kortárs drámaírót sem becsültem annyira, mint Jack london Amikor végigolvastam, úgy döntöttem, újra kezdem, és most arra figyelek, hogyan van megírva. Bák nem olvasott újságot, különben tudta volna, hogy egyre puskaporosabbá válik a levegő. Az első kopogásra fel sem néztem a könyvből. Volt egy fiú néhány lakással odább, aki esténként azzal szórakozott, hogy felalá hangált a folyosón, és minden ajtón bedörömbölt. Különben is, akiket ismertem, azok kopogás nélkül léptek volna be, mert a zár elromlott, és egyébként is kevés látogatónk volt. A harmadik kopogás megtörte Jack London varázsát. Bosszankodva az asztalra dobtam a könyvet, és odamentem, hogy megszidjam a kölyköt. Fiatal nő állt a folyosón, lábánál áll bőrönd, kezében kartondoboz, sárga szövetruhát viselt, fehér virágmintákkal. Nyakláncán az ezüst szita kötő, a kulcsontjai közé lógott, sűrű vörös haja nabarnitott vállára omlott. Neked persze azt mondja majd, egy percig se gondolkodott rajta, hogy melyik ruhát és nyakláncot vegye fel, és egyáltalán nem frissen mosta meg a haját, sikálta le az arcát, kent egy kis pirosítót az ajkára. El ne hidd! Senki nem néz ki olyan jól tiszta véletlenségből. Rám azzal a dühítően legörbülő ajkával, amitől inkább önelégült vigyornak tűnt a mosolya, és kék szeme az enyémet leste, hogy megismereme. Ha jobb színész vagyok, megjátszhattam volna, hogy nem, és megkérdezhettem volna tőle, – Jó estét, keres valakit? – Már nem is vagy olyan gírhes, – mondta. – De azért eléggé gírhes vagy. – Van hajad, – feleltem, és már is szerettem volna visszaszívni. Három és fél éve róla álmodozom, szó szerint álmaimnak abban a felében, amikre emlékeztem, ő masírozott lötyögő kezes lábasában, erre, amikor megjelenik, csak annyit bírok kinyögni, van hajad. Hoztam neked valamit, mondta. Nézd csak, miket találnak ki újabban. Felcsapta a kartondoboz fedelét. Tizenkét tojás sorakozott benne, ügyes kis rekeszekben. Fehér tojás, barna tojás, az egyik meg egyenesen foltos, mint az öreg ember keze. Lecsukta a fedelét és újra felcsapta, élvezte funkcionális egyszerűségét. Sokkal jobb, mintha a szalma közé kéne csomagolni. – Tette hozzá. – Sütetnénk belőle omlettet? – Javasoltam. – Süthetnénk? – Elmosolyodott, a kezembe nyomta a dobozt, felvette a bőröngyét, és várta, hogy kitárjam előtte az ajtót. – Egy valami tudnot kell rólam, Liova. Én nem sütök és nem főzök.